Cereți cânturi de iubire, un poem probabil din anul 1872. Cereți cânturi de iubire, niciodată n-am iubit. Vesel când de fericire, fost am eu doar fericit. Nu, de când eu sunt în lume, nimeni nimeni pe pământ n-a zâmbit la mele glume, n-a ascultat al meu cuvânt. Nu, de când eu sunt pe lume, fericirea n-am băut. De cu veselie eu un veci m-am prefăcut. Am întors apoi cu jocul când iubirii-mi soferau. Le-am fugit și râsul jocul cu mândrie le-am respins, plin de nevinovăție în aceea tineri ani, eu priveam cu bucurie tot ce s-ar fi oferit. Astăzi, ea mă înconjoară, astăzi eu blestem. astăzi eu blestăm și fug, a mea inimă fecioară n-a primit, azi nu voi jug. A ah, dator ce orice femeie, mie un înger se părea pe oricare care aș fi iubit-o, ce primea iubirea mea, dar vai cine o să se uite la copilul cel ciudat, ca lui plete lungi zburlite și cu ochiul turburat. Aveam spirit, dar prea fine, păreau glumele la proști. Cei bătrâni credeau că anii le dă dreptul, le da drept să nu mă asculte. Astăzi voi, femei, iubire, mi oferiți, feriți, azi nu voi eu. Ați bătrâni, cer aprobarea vor să asculte sfatul meu. Dar astăzi cu mândrie eu nu voi să le răspund. Ah! Vor ști ei vreodată câte lacrimi eu am plâns.